Durangoko ekuru izeneko musika-taldeak bere lehen lan luzea plazaratu berri du zazpi kantu zosaturiko bildu zen Bander Erzillaren inguruan sortutako taldea dugularik ekuru hander Erzilla basu mintzatu gara. Bueno, hau nire lan honen que areste konfuzion, banitzen minazpaldi daini, napitzen horretan batzu bestatu eta ja entsapuzuen baina momentu alduzela pasatzeko eta da, da musiko honak isatera, ba inguruan ba honak eta lagunak izantera ba dabrengana joanuen. Eh, Jazz formazio bat osatu duzu. Bueno, ni hor lan honetan lan ona honek kantu dira. Nik definitikonez, hitz hori dira. Zer lanarra, musika horretar bezala hartze bat, eh, prozesiarako zen den tarte bat, ez da berri altasun eta popularizazio taleko. Eh, sosieniko manaldietan popularizazioak zabaloak ba, izan al daitezke, grabaketan ba, ba eta igual ba nehurtua eta gero kolorea ematen dio asko, ba interpreteak kasu honetan iretalde kiri guztiak ikasketa ja ikasketa gentizte eta alde horretatik ezin bestekoa da kolore horia hertztea bizkan. Mm. Beti ere kontuan da gutik gaua bi honetan grabatua, haura hiru hiru bide dabesti eta gero aukera hobeak hartu iriolako tarte gutxirekin. Berta orduen ba, ba bueno, kolorea hori ematen dieu horian, dira komposizioak, baina baina elkarro enkar elkar elkar el el el tu keba hori jotzelak orduan tametidekin. Uh -huh. Eh, letrenaldetik Luli Antselmiren poemak eh, baliatu dituzue, musikara ekarri dituzte? Bai, abe, mi Lujian Zelmi asko usteten poeta da Aspalditik irakuzten du bere poesia, eta erakartzen laguen ez, ba horre ba, bilatu nituen bere poesian artean, zein eki arritmikoki musikarako bidea salatzen, zi, zidaten apuratu, poema horrek aukeratu, beste batu bai bere estetika gaitik, zere, zere zaten bera testua bera Bai, atesere erritmoa hori bilatzen testuari garrantzitsua e, da testua ondo transmititzea. Testua ondo helaraztea soilik eztegarantzia da. Da ritmo hori bilatzea poemaan, ez? Hor diska jakizuentzun gai duzuela interneten.